V nej a babička Veselí, stále svieži milí Jak holúbky si tíško žili Pred chalúbkou je záhradka Strom, mladá jablonka tam stojí A hriadka kvetov voňavých Do farieb dúhových sa strojí A za chalúbkou hustý les Konáre dvíha do nebies Sem živá duša nezablúdí Žijú tu ďaleko od ľudí Raz vieseň Bieli starčekovia Keď sto prešlo nad nimi Na novú jar už nečakali A navždy odišli do zimy Chalúbka po nich osirela Záhradka osirela tiež a všetko snehom zafúkalo. Sneh všade, kam len pozrieť chceš. Keď zmizol sneh a prišla teplá jar, záhradka zrazu cíti veľký žial, že nemá pre koho rozkvitať, že nie je to nikoho, kto ju rád. A začala sa smutkom chvieť. Striasla na voňavú hromádku Rúžový kvet i biely kvet A dala v nej život dievčatku A že sa s kvetou narodilo Kvetuškou všetci ho volali Kvety i vtáci, stromy, slnce Celé dny sa s ním láskali Po starčekoch tam dievčatku Ostala holubička biela Na krok sa odmalej nepohla Na pomoc vždy jej priletela Záhradka kvetuške na zimu, vždy dobré ovocie nachystala, potom sa schúlila pod snehom a spokojne si spala, spala. Ako tu žila kvetuška, tá bola spokojná, natešená, tak sedem rôčkov prežili, keď náhle prišla strašná zmena. Raz v zimnej noci počuje kvetuška na okno zaklopať. Podýcha na okno zmrznuté a vonku starenu vidí stáť. otvorí dnu ju pozýva. Z tej čudnej stareny ide mráz. Vyrazí baba okno, zhasne oheň, jak čriepky ľaduje škrípe hlas. Jsem i tam. Budeš mi slúžiť vodne v noci. Urobíš, čas si len zaželám. Nechala dvere otvorené do chyšky sneh sa nahrnul. Lehla si doňho a zaspala. V komíne zlostný vietor dúl. Kvetuška plače pod perinou, cíti, jak chladne izbica. Chudierka. Nevie, že tá baba je dotieravá zimica. Zimica bola opustená z céra jednej krutej zimy, čo lesi s vtákmi skrehnutými, zavíjala snehom poramená. Zimicu nechcú vidieť zimy, tie dobré zimy rozihrané, čo chránia snehom oziminy a každej dieťa čaká na ne. Kým mrzlo, baba smiala sa. To boli pre ňu časy. Studeným svetlom mesiaca kúrila, svietila si, cencúle je dávala i spevu sa dala. Krákala ako krdel v rán. Okna a dvere do korán. Zlá bola na kvetušku, na svoju malú slušku. Gobedu baba baba nagúľať snehových gulí chcela. Divča má rúčky ako ľad, sneh utiera si z čela a nikde nemá zastania. Zimica voniu vyháňa a čudné práce jej dáva. Donoše vietor pochytať, páperky snehu spočítať. Kvetuška poplakáva, Slzy jej mrznú na tvári. Nič z toho sa jej nedarí. Tu príde jar a chradne baba. Kol chalúbky sa vlečie slabá. Kvetuška je však ako kvet, veselo víta krásny svet, keď v záhradke, tak ako v lani, lieta si motýl malovaný. Zimica z jary stráca moc, ale keď príde chladná noc, ešte aj v máji krát, keď začnú stromy rozkvitať, umorí mnohý mladý kvet, než môžu včielky priletieť. Teraz jej život ťažký je, ako to leto prežije. Začala baba chodievať k studničke pod záhradu s vodou tak chladnou ako ľad. Žije len z toho chladu. Je máj a v máji slnečnom kvetuška denne beží von. Či na slnku, či v chládku, stará sa o záhradku. Ako tá včielka bzučívá, chvílku sa darmo nedíva, okopáva a polieva. Na robotu sa nehnevá, len občas hlávku zvesí, a z hĺbky si. Záhradka moja malička ako len dobre tu je. Kvetuška, biela rúžička, čože ťa zarmucuje? Zase mám pokazený deň. Keď usmiejem sa trošku len, pani ma veľmi hreší. Keď plačem, tak sa teší. Rúžové kvety zbeleli, a hlupňoch im váno kševelí. Zimica na poludní, k studničke chodí dávať. a sotva príde k studni, do vody chladnej ako ľad, díva sa stále, díva, a zas je svieža, živá, vidí slniečko zrkadlica z beláskavého neba, verí, že vidí seba a myslí, že je krásavica. Dnes ale prišla cez polnoc. Skláňa sa ku hladine, z čela si vlasy odhrnie a vidí čosi iné. Zbadá tam líca vráskavé, jak mesiac biele synavé. A nahnevá sa, do vody uderí prudko dlaňou. Tu hladina sa rozvlní, pred kvetuškinou paňou zjaví sa zlatý obláčik. Z toho sa na ňu díva, kvetuška ako živá. Zimica sa len nachýli, rozrazí obraz a hodí doň hlinu. Z ťa búrka k domu priletí, na púčky nedbá, na kvety, kam stupí hinú, hinú. Dohovorila záhradka, zavinuli sa púpetká. Kvetuška sa však chveje, kdeže tu smiech a kdeže speu. Záhradka moja zlé je, zlé je, keď moju chytí hněv. To byla zima v noc. Kde se tu v máji vzala? Mrzlo a snihom cez polnoc záhradka zapadala. Kdeže by zima tá je fúč, zimica má však stále kľúč od krutej zimy svojej matky, kde môže váby mrazi z piatky. Keď slníčko má hlbší sen, zimica v polnoc otvorím a mrazí poď k jej nohám krivým. Aj slabý mrazík, slabý srieň, krehučke jarné kvety spáli, lebo ho vôbec nečakali. Ach, koľko kvetov hlavičky za slnkom obracalo. Záhradka čaká kvetušku. Kde že je? Čo sa stalo? Kvetinky rozustriasajú, kvetušku darmo čakajú. Tu do záhradky priletí od lesa od lesíčka, zavrká smutne v zápetí bielučká holubička. Vstávaj, záhradka ospalá! Vieš, čo si baba trúfala? To neviem, hádam chcela naškobať tvojho peria. Kvetuška naša, diúte sa, musela s babou do lesa. To je nič, holubička, les ochladí jej líčka. Záhradka milá, čo ty vieš, kvetušku viacej neuzrieš. Uzriem ju, príde predsa, čerstvá sa vráti z lesa. Ach, že by sa vrátila kvetuška naša premilá? Cez baba vstala, mráz zavolala na pomoc, oči jej zaviazala a vyviedla ju v temnú noc. Zavolala si na to mráz a lesu dala na pospas. V lese ju vodila sem i tam. Ne Nenájde viacej cestu k nám. Umlkla holubička, Srdíčko stuhlo záhradke, fialky klopia víčka, chůlia sa ruže na hriadke. Ružové kvety zbeleli, v lupňoch jim váňok ševelí. To sa její baba pomstila, za to, že je tak spanila. Studnička mala pravdu, ale baba sa zľakla vlastnej tvárek. Slniečko nahor stúpa, či je tá baba hlúpa? Znovu sa na poludník k studničke musí zatárať. A sotva príde k studni, do vody chladnej ako ľad, díva sa, stále díva a zase je svieža živá. Vidí tam slnko zrkadlica z beláskavého neba. Verí, že vidí seba a myslí, že je krásavica. A keď tam chvíľku pobudne, Zasku hre. Lala, poludnie a dievka nevracia sa. Tak, už je dobre zasa. Záhradka mlčí, iba vzdychá. Motýle smútia z toho ticha. Aj čmeliak zlietol z ružičiek. Tak ticho a tak smutno tu je. Len v kútku svrček naťahuje svoj pokazený budíček. Starý les prijal kvetušku. Na noc jej schystal podušku. Meký mach, jemnú trávu vetvami prikryl hlavu. Kvetuška tvrdo, tvrdo spí, kedy sa asi zobudí. Srnčiatko malé nesmelo, poboskalo ju na čelo. Kvetuška, vstávaj, poď sa myť, slnko ti prišlo posvietiť. Keď neposlúchla kvetuška, Šepol jej Zajko do uška. Kvetuška, už si vyspatá, Les na jahody voláťa. Na strome ťateľ klopká, drozd hvízda, Zajko hopká, A veverička zhadzuje šišky A bum, bum, bubnuje. Dar ju budia zvieratka, Kvetuške noc, je prikrátka. Keď vyspala sa hodne, ješko ju trošku bodne. Kvetuška povyskočí, pretrie si modré oči, umyje slzy z tváričky, zje všetky lanské hruštičky, ktoré jej ješko nesie. Zvieratká s kokom obklopiajú, celý deň sa s ňou preihrajú a jej sa páči v lese. Hráva sa s nimi celý deň, však vyspatá je na týždeň. Počase pre tie zvieratká kvetuška zriedka pomyslela na babu, čo ju zničiť chcela, ba aj na teba záhradka. Tak dni a týždne utekajú. Kvetušku v lese radi majú. Jahody, jahody, keď vyjde slnko zlaté, Šťavol sa nalievate. Jahody, jahody, Čo dá tela hody. Kvetuška je a čudné, Ty jahodne ubudne. Motýle, veselé, Kto vaše lety meria? Od rána do večera Motýle, veselé, kde máte postele? Za motýlmi sa ženie, líčka má rozpálené. Včeličky, včeličky, kvet ich vzal do náručia, a oni bzučia, bzučia. Včeličky, včeličky, slnečné sestričky, Čelička kvetušku učí, ako sa tu v lese bzučí. A kvetuška sa po chvíľke vyrovná včielke bzučálke, s včielkou si pospevuje, s motýlom poletuje a hlávku dvíha guslnku z ťa bielý kvieto korunku. A často sa tu v hĺbke lesa urobí pre jej radosť ples. Od hlavy kpete celý les, polnočnou rosou umíje sa, ráno je celý v perleti a vzla to hlave deti. Začne sa slávnosť nevýdaná. A to je hudby v celom lese. Na bubon trčí je tetka vrana, Dudok si nové gajdy nesie. Sova hneď letí pre pišného Pyšného ďatla, až tak myká. Do tanca ako prvú popítal mladú žlvu. No keď je polka hopky hopky, Tancovať nejde bez konvobky. Krutohľaj iba hlálkou krúti, na tanec prišiel priamo z púti, a keď už hudcom struna praská, všade znie hlások sedmohláska. Na večer slnce zapadá, kvetuška unavená, do voňavého k spánku sa znovu ukladá. V mesačnom bledom lúči Dosna jej potok zurčí A kde tu spoza kríka Stric kuvik kuvika, A vo sne vidí kukučku Zajaca, srnku štíhlučku. I ďatla s čiapkou na hlave A veveričky ihravé Všetky tie dobré zvieratká Občas však Zosna vzdychne A pri srdci ju pichne Čo robí moja záhradka? Záhradka v diálke iba vzdychá, motýle smútia z toho ticha. Koľko tu zvedlo ružičiek, nikto ich nepokropí. Zarástli kvetušky nestopy, na chodníkoch je trávniček. Zimica na poludní, k studničke chodí dávať, a sotva príde k studni, do vody chladnej ako ľad, díva sa, stále díva, a zaz je svieža živá. Vidí tam slnce zrkadlica z beláskavého neba, verí, že vidí seba a myslí, že je krásavica. Potom sa obzrie dokola a do záhradky zavolá. nie to. Dožiť pakím im, trvá leto Vidieť má celé hodiny Potom sa plieska po bruchu Proč som oči Pošteklí v tráve ropuchu A divsí si neposkočí Slníčko slabne Ubúda ho, pomaly bude po lete. Netrhá nikto jablká a hrušky, padajú na zem prezreté a hníju v tráve, tráva žltne, belie sa srieňom po noci. Zimica okriala a s chuťou šliape pohnilom ovocí, cez poludnejšie slnko dosiaľ k studničke chodí sedávať, nad studničkou sa skláňa, hľadí do vody chladnej ako ľad. Čo sa vám však razne stalo? Každý sa diví nemálo. Odrazu slnce pohaslo, všetko sa všere roztriaslo. Zimica od tej studne však pohľadne otrhne. Čo vidí? Líca vráskavé, stia bledý Nuž na zlostí sa, do vody uderí prudko dlaňou. Tu hladina rozvlní sa. Pred babou nalakanou zjaví sa zlatý obláčik. Z obláčika sa díva kvetuška ako živá. Baba sa k studni nachýli, rozbije obraz panilí, kvetuške rozúrená, škaredé dáva mená. V chalúbke strašne vystrája, už sa jej múti hlava. Čo po dievčatku ostalo, trhá a rozdupáva. Postielku, hrnček, podušky, pletené likové papučky, rozbíja, šklbe, ničí, div si hlasne vykričí. Ach, beda, vzpomenula si, načo? Nuž na záhradku. Záhradka však nič tuší, drjeme už v predzimnom chládku. Zimica ví, že kvetuška záhradku svoju lúbí. Ví, že ak zhubí záhradku, jej vlastné srdce zhubí. Zimica dneska trůfa si, Šepol jej severák zúrivý, Že matka dlhá krutá zima o krátky čas ju navštíví. Zimica matke odkázala, aby jej rýchlo poslala studených škriatkou holomrázkou, ktorým by záhradku vydala. A zima škriatkou priháňa, čo je tu plaču a vzdychania. To v kvetuškinej záhradke, jak umieráči zazvonili, motiky, rýle, lopaty, sekery, nožnice a píly. Kvetuška práve vstáva z machových perín. Čo to je? Trochu ju bolí hlava? Má pred očami závoje. Ach, povedzte mi, zvieratka, čo robí moja záhradka? Ach, veď mi celé telo plameňom zahorelo, to prišli do záhradky rýľa mi kopať hriadky. Ach, povedzte mi, zvieratka, kde je tá moja záhradka? Či cestou nezablúdím? Čo mi to láme u to práve stromy milé podľahli ostrej píle. Čo robí moja záhradka? Ach, pomôžte mi zvieratka, aby som neumrela. Srdce mi trhá z tela. Záhradku v tejto chvíli načisto vyhladili. Umrela milá záhradka. Kvetušku kriesia zvieratka. nič ju však nezobudí. Zmlklo jej srdce v hrudi. Tu zatiahla sa obloha, utíchli vtáci v korunách, zmračien sa sype snežný prach. Spí tíško, kvetuška úboha. sneh pomaly ju pokryl celú, nad ňou sneh, pod ňou chladná zem, Len hrobár Havran z podmračien Kráka si pieseň neveselú. Prestali skákať veverice, Zajace srnky majú hlad, lezaspal, zúria metelice, Nad potokmi sa sklený ľad. V chalúbke baba Zimica vystrája zábavy nadiv sveta, Čeliatka čudná sa u nej stretá, jej už plná izbica. V ľadovom prievanie tam krepčí s viziablou morenou holomrás a krdel omrzlín kryvka v Pre všetkých veselých nastal čas, ako vlk vyjúca meluzína prišla im vyhrávať do komína. Ľiad sa na jarnom slnku topí, s cencúľou kvapká, už nesneží, no v húštinách a pri potokoch sniežík si ešte poleží. Tam v lesných húštinách rastú z neho hrstočky kvetu belostného. Čiže je, že to telo stuhnuté z ťa leží tam medzi snežienkami? Či je ústane môžu zaspievať jarnému slniečku spolu s nami? Kvetuška, zobuď sa, slnce svieti, jar se je okolo biele kvety. Darmo ju srnčiatko nesmel, zobúdza boskami na čelo. Keď neposlúchla kvetuška, zajko jej šepne do uška. Kvetuška, zobuď sa na chvíľku, Nečuješ, včeličku, bzučalku? Nečuješ, včeličku, bzučalku? Kvetušku však nič nezobudí. Navždy jej zmlklo srdce v hrudi. Les dohodol sa nakoniec so slnkom, vtákmi, zvieratkami, že do jej vlastnej záhradky Kvetušku pochovajú sami. Jej záhradku chcú preniesť sem. Nikto z nich ale nevie ako. Tak zavolali kukučku. Kukučka vyletí do oblakov. vetrík sa letkom ženie k záhradke spustošenej. Tam sedí holubička, hlavička smutne skrytá, do do doperíčka, vetríček sa jej pýta. Kde najdem stromy, sestričky? Všetky ich zahubili, sekery, nože, píli. Už nie je to ani vetvičky. A kde sú rúže? Verbena. Kosatec margarétky. Tie pošliapali všetky. Nenájdeš ani koreňa. Kde by som našiel trávniček? celý ho zrili ríle. Z toho už ani bíle. Nehľadaj, braček vetríček. Už iba jedno jediné. Povedz mi vtáčik biely, Kam zmizli včielky, včeli zhynuli niekde v húštine. Tie odleteli neviem kam, za nimi vetrík, zaleď sám. To je však márna rada. Vietor len fúka, hľadá, jadierka, kôstky, seme, okolo roztrúsené. Do plášťa si ich schová a zbiera, zbiera znova. Až keď má kabát nabitý, naspäť sa k lesu vychytí. A letí, až mu krídla fičia. Potom sa celý pohrúži do korun stromov, do jihličia i nad kvetuškou zakrúži. Sem tam poletuje, jadierka, kôstky, seme, na kúsku jarnej zeme vôkolnej rozhádzuje. Potom sa vznášať začne a zmizne v sivom mračne. Nuž zosmutnili zvieratká, kde vlastne je tá záhradka? Vetríček prišiel z piatky, Vrátil sa bez záhradky. Nevedia čo a ako, tak kričia do oblakov. Dáždiček, dáždik, pomož nám! Zvieratka, už vám pomážem! Dáždik má v hustej chmáre rodinu, dažde staré, Tie volá poliať ešte zvlášť, Jadierka, kvostky, semená, Lezuž má mokré kolená, Po celom krají vonia dážd. Keď vietor zahnal mračná preč, slnce sa ukázalo. Slniečko! V kvapkách okrievá Spúšťa sa po ihličí Semienka v zemi zahrieva A v zemi všetko klíči Slnce sa oprie do hliny Zo semien rastú kvetiny narcisy konválie, nechtíky Begónie, kosace, rúže, pivonky A z jadier, hrušky, jablonky A z kvostok vyšne slivy Dejú sa veľké divy Kvetušku a jej zvieratka obklopí milá záhradka. Kvetuška zo sna vstáva, je znovu živá, zdravá, hlavičku dvíha k uslnku, stia bielý kvietok korunku. Kvetuška, biela ružička, povedz mi jedno iba, ešte ti niečo chýba. Záhradka moja maličká, ja som tu veľmi šťastná. A ty si taká krásna. Tak ušlo veľa šťastných dní. Kvetuška týždeň po týždni, či na slonku, či v chládku... Stará sa o záhradku, okopávajú, polieva a na prácu sa nehnevá. Len občas hlávku zvesí a z hlbky povzdychne si. Záhradka moja malička, ako len dobre tu je. Kvetuška, biela ružička, čože ťa zarmucuje. Záhradka, v noci mesačnej veľmi sa bojím zimy. Zimica ublíži mi. Bojím sa hnevu, baby zlej. Záhradka neodpovie, vzdýchá. Motýle smútia z toho ticha, Zajačik čupí, nehobká, Na stromoch ďateľne klopká, Vtáčatká v prostred pesničky, Zatíchnu, zmlknú včeličky, Odrazu smutnotuje. Aj čmel, jak zlietol z ružičiek, Len svrček v tráve naťahuje svoj pokazený budíček. Borievky lesom rozváňajú. Deti sa na chytačky hrajú po lesných klukatých uličkách. Keď sa im nechce naháňať, na skrývačku sa začnú hrať. Nenašli koho? Janíčka. Ukryl sa, že ho niet a niet. Nemôžu ho nájsť za ten svet. Janíčko zatiaľ v bútľave v starého duba drieme. Pavučinu má pri hlave, maliny roztrúsené a drieme... Stále drieme. Tu, kde sa vzala, tam sa vzala, nad hlavou chlapca zavrkala bielučká holubička. Janíčko zdvíjne viečka, natiahne ruku za vtákom, už ho má. Kdeže? Nejako vyšmykla sa mu holubička, no ďalej vrká na Janička. Janičko znovu ruku vystrie, no holubička v myhnutí nad hlavou sa mu zakrúti, krídla má veľmi, veľmi bystré. Zrazu sa holubička stráca, lesbu okol čudný, cudzí zdá sa, uprostred tmavej čistiny krčia sa v mŕtvom tichu ovocné stromy, kvetiny, no nečuť ani dychu. Tak ticho a tak smutno tu je, len Svrček v tráve naťahuje svoj pokazený budíček. Janík sa okryl za kríček. Tu čuje vzdych a vystrie sa, pokročí bližšie po diablone. Čo zbadal? Krásne dievčatko má jeho holubičku v lone. Chcel by sa naspäť odplaziť? Tu sa však zdvihne holubička, zakrúži bystro nad hlavou a volá na Janíčka. Kvetuška nemá sa s kým hrať a ty chceš, Janko, zutekať. Janíčko celý zapírený len prestupuje farby mení, potom si sadne. Na čo stáť? Dievčatko klopí viečka a biela holubička začne im ticho rozprávať. Rozpráva všetko od začiatku, z kvetušky prejde na záhradku a vrká, vrká cukruje. Janíčko sa jej spýtuje a keď sa všetko podozvedá, vstane a volá do lesa. Hej, deti! Deti, kto ma nájde? Sem poďte rýchlo, hýbte sa. Hľadajte, než nám slnko zajde. Volá a volá. Trvá to, kým deti zhúštia vyroja sa. Rozospieval sa celý les. Odrazu všetko vôkol jasá. Obklopia deti Kvetušku, každý by pri nej sedieť chcel. Rozpráva zase jadníčko, kde sa to všetko len dozvedel. Kvetuška, povedz, čo ťa trápi? O záhradku sa nestarám, strach zo zimice stále mám. Ona ma tu lapí, obráti všetko na a nájde ma a zahubí. Zme s tebou, nemusíš sa báť. Ale čo záhradučka, deti? Záhradka preca neuletí. Budeme ti v nej pomáhať. A ty pomôžeš zase nám. Kvetuška, púčok z ružičky. Čo si tak zosmutnila? Odpustite mi, detičky. O vás som nevedela. Už majú deti kvetušku v kolese medzi sebou. Tak tancovali, skackali, že rozkrútili nebo. Boli by ešte hopkali, ale v tom bielá holubička Dokola vletí medzi ne A šuchne krídlom o Janíčka Čo si mu to ucha zavrká Janíčko zvolá Rýchlo, deti! A všetky bežia s Janíčkom A vpredu holubička letí Pusto je pri chalúbke na miesto peknej záhradky rastie tam bodľač, žihľava, po stromoch ani pamiatky. V žihľave sedí zimica, do studničky sa díva, mrzutá, položivá, pred letným slnkom sa schováva. Už vie, že voda v studničke neodráža jej sivé líce, že sa tam slnce zrkadlí a vysmieva sa zo zimice. Kto jej to zradil? Rosnička. Veselých daždev sestrička V tom k babe doľahne veselý spev Detský krik jasný a svieží Baba sa zachveje, chytá ju strach Do chyšky behom beží Chce sa v nej zavrieť Ako však Už dávno zimné vetry vzali dvere i okná Zovšadia do chyšky Detský spev sa valí Kde sa pre deťmi zachrániš? Zimica v strachu sa tlačí k stene, trasie sa piští ako myš a stále jej je menej, menej. Neznáša baba detský hlas, ten spev má nad ňou viacej moci, než slnko, ktoré zlatý jas rozlieva v lete po ovocí. Neznáša baba detský spev, v ňom ako cencúl rozleje sa, no už je márna zlosť i hnev. Detský spev sa k nej nesie z lesa a letí spolu s vetríkom cez húštie trávy horských lúčin. Zimica čuje, ako v ňom kvetuštín jasný hlások zvučí. Pri jeho zvukoch radostných Zimica navždy stratí dych. Predbehla deti holubička a nad chalúbkou zakrúži. Chalúbka sa v tom okamihu do zeme navždy pohrúži. Dnes nikto nevie už, kde stála. Starať sa o ňu prestali. Lesy však dodnes o kvetuške vyspevuje už od jary. Všadi, kde v kachliach dobre horí. Kde vonia z pece chlieb. A koláče. Kde sa dom stavia. a nie borí. Kde všetci smejú sa. A nikto neplače. Kde spievajú si deti len čo vstanú. A kde ich spieva tisíce. Kde ani chvíľku spievať neprestanú. Tam nepochodia baby zimice.